Лариса і Саш Короженко мають квитки на всі чотири місця в купе. В верхній полиці вони мало не до стелі завантажують коробками з дріздв'яними подарунками. Заходить провідник, збирає квитки. Чого ви тут так напакувалися? Тут будуть їхати люди. Не будуть. Ось квитки на ті місця. Ага, чотири квитки, вас двоє, а де ще двоє? Я вам ще раз пояснюю, ми зайняли все купе. Як це зайняли? Вас тільки двоє. Але ж ми заплатили за всі чотири місця. Не має значення, що ви заплатили. Як люди тут не їдуть, значить я з дороги візьму інших. а Речі звісно забирайте. Як ви можете когось брати, якщо за місця заплачено? Але ж люди не прийшли. Довелося давати 10 гривень. Тоді провідник відразу все зрозумів і сказав, що вони можуть їхати спокійно до пункту призначення. Реженко закриває за ним двері купе, цілує Ларису і витягає пляшку іспанського чері із самого Херес де Лендфронтеєра. Це вже останнє з придбаних у Делфті, де він навесні захищав дисертацію. Цікавий був час. Олександр Реженко був мало не першим культурним українцем у Делфті. Але зараз не про це. Зараз ми будемо пити чері. В Голландії п'ють іспанські чері ще від часів короля Карла V. Англійці кажуть, нема такого вина, яке б не хотіло стати чері. Це напій для довгих зимових вечорів. Та ще й у потязі. Чи вийде в них цього вечора тільки пити вино і дивитися одне одному вічі? Не говорити про загублені мар'янині рукавички і вкрадені картини – про зниклі коштовності потоптаний вінок на місці загибелі. Між іншим, може варто було взяти ще один, не такий розкішний, почепити знову на те місце. Я так спочатку думала, але потім вирішила, ми не відразу туди їдемо, ще загубиться в дорозі. Або вкрадуть і потопчуть. У Чері гіркуватий присмак. У Голландії його п'ють і у родинному колі, і з друзями. І їхні алкоголіки спиваються від Чері. Слабаки. Незвичайний напій. І колір незвичайний, червонувато коричневий Риженко навмисно взяв з собою прозорі склянки з тонкого скла для чері. А потім розіб'ємо їх, щоб не тягати за собою. Гаразд, Лара. А з Мар'яною ти не пив чері? Ми з нею випивали разом ще тоді, коли залізна завіса не допускала всілякі екзотичні напої на наші терени. Що було в часи нашої молодості? Ми з Чиканчуком, коли він від'їздив на золото, пили кіпрський мускат Лойл. Риженко не подобається, що Лариса зараз згадує чеканчука. Він сідає поряд з нею і обнімає її. Приїхали. Вивантажили всі свої коробки на брудну платформу. Добре, що потяг прибув на першу колію. Їх зустрів симпатичний чоловік, з яким домовилися з Києва, що він возитиме їх по маршруту. Але його брезентовий бобік не вміщає всіх подарунків для обдарованих дітей регіону. Чоловік допомагає підтягти коробки ближче до вокзалу і зникає в пошуках мікроавтобуса. А вони сідають на свої коробки і чекають. Станція зовсім убога. Повно неповнолітніх жебраків, повно подорожніх, які сплять обмотані ганчір'ям прямо на мокрих лавках. І як вони живі, як вони ще не повмирали. І обідрена дворняга, у якої десь у темному кутку заховані безпорадні новонароджені песики – Мовчки стає перед ними і дивиться їм у вічі своїми великими печальними очима. Мало не висять її великі рожеві суски. В неї лишилася тільки третина нормального собачого покрову, решта облізла від якоїсь лишаю. А очі такі великі і виразні. Вона стоїть біля них і тихо чекає. «Дай їй ковбаси, в нас лишилося з дороги». Реженко кидає тій істоті шматки ковбаси, вона з'їдає їх і тихо йде геть, більше не випробовуючи долі. Ти можеш собі уявити Мар'яну на цій станції, в такому товаристві? Щоб вона отак сиділа і чекала невідомо якого транспорту. Ні, не можу. Їй би скелихом на вернісажі або на якійсь високій кафедрі з промовою. Або принаймні з візочком у міжнародному аеропорті. Бідна, як вона витримувала тут? Усе це мало так дратувати її. Вона дуже не любила соціальних проблем. Так. Вона була переконана, що соціальні проблеми виникають виключно для людей слабких, убогих духом і бездарних. Інша справа – проблеми естетичні, есхатологічні або, на крайній випадок, екзистенційні. Вона просто ненавиділа тих бабусь, що тягнуть руки, просять дітей, ну, дай накусник хліба. Я нараз від неї чула – самі винні, а одного разу хоч би не дожити. Ну от, і не дожила. Не пройшло й двох холодних годин у товаристві облізлих голодних собак і таких же людей, як з'явився чоловік із транспортом і повіз їх за маршрутом. І було багато божевільної їзди по розбитих дорогах, і всі пошарпані юнацькі мистецькі заклади, що отримали підтримку «Gifted Child International», були дуже схожі одне на одне – і всі, особливо обдаровані діти, що отримали індивідуальні гранти, були з якимись особливо жахливими хворобами, ніби природа давала талант тільки як компенсацію за нестачу норми. За два з половиною дні Лариса з Роженком об'їхали вісім населених пунктів. Ночували у місцевих жителів. І люди думали, що вони є подружжям із Канади, що виявляє індивідуальну благочинність. І тільки -но вони виходили з приміщення чергової мистецької школи, їх оточували діти без мистецьких обдарувань і мовчки йшли за ними до їхнього автобусика. А раптом хоча б одному з них видадуть коробочку примхливої форми, загорнену в зірчастий папір, оздоблену кучерявим бантиками. Надвечір третього дня вони приїхали в Новожахів. Це був останній пункт їхніх офіційних мандрів. Завтра вони вирушать до комбінатного, але то вже по тому, як закінчать з подарунками. Марія Васильівна, директорка Новожахівської школи мистецтв, зустрічає їх, запрошує в кімнати для гостей. «Ви ж переночуєте у нас, правда?» «Дякуємо за гостинність. Ось розпишіться для вас 36 пакуночків. Ось дві ваші коробочки!» Марія Васильівна радісно посміхається, у неї щасливе обличчя. А Чиканчук казав, що вона зовсім зачухана. Нічого подібного, нормальна жінка. Ну все, тепер ми можемо відпустити водія. Втім, може він нас підвезе до Козової? У неї дім на околиці. А назад до вас ми можемо вже пішки. А ви хіба ще не знаєте про нещастя з Козовою? Ні? Марія Васильівна розповідає, що невдовзі після смерті Мар'яни Миколаївни в Козових були люди з Києва. Купили декілька картин Любоньки, добре розплатилися і поїхали. А потім, всю ніч по тому, Любинці було особливо погано. Її крутило і ламало, і вона кричала, їй марився диявол. А на ранок на городі в Козових знайшли осквернену картину Любоньки Полотно зідране з підрамника, де у намальованої Любонькою оголеної жінки в груди і в лону було встромлено недопалки. Невропатолог із поліклініки, яка веде Любоньку, казала, що дівчинка дуже пов'язана зі своїми картинами – особливо з деякими з них, тому їй було так погано. Батьки Любеньки приходили до школи, просили дозволити подзвонити до вас у Київ. Марія Васильівна дозволила, але у фундації двічі рішуче сказали, що всі питання будуть вирішувати тільки після Різдва. От то новина, а у нас є й подарунок для Любеньки, найдорожчий з усіх, що ми везли, Лариса спитала, чи вважають батьки Козової, що співробітники винні у цій жахливій пригоді. А Риженко спитав, чи викликали Козові міліцію. Марія Васильівна відповіла, що у міліції, наскільки вона знає, не викликали, бо ще не усвідомлюють матеріальної цінності картин своєї дочки. А на фундацію ображена сама Любонька. Невже вони купили її картини, щоб із них хтось познущався? Мар'яна Миколаївна ніколи того не допустила б. Домовилися, що роженко з Ларисою переночують у кімнаті для гостей у школі, а завтра вранці підуть до Козових. Марія Васильівна видала їм ключі від кімнаток і ключі від вхідних дверей. Сказала, що вони можуть спокійно відпочивати завтра вранці. Заняття у школі мистецтв починаються пізно. «Кімнатки для гостей несподівано дуже гарненькі». Вікна виходять у сад, темні штори гармонують з ліжниками, меблі скромні, проте чистенькі, крохмальна свіжа постіль». Але Лариса і Сашко спали погано не лише тому, що до піснього вечора ретельно зіставляли викрадення і осквернення любунчиної картини, потоптаний вінок на платформі, зникнення тих картин, що їх везла Мар'яна, і ніяк не могли узгодити ці імовірні події. Погано спалося ще й від зойків і дрібного тупоту у порожніх класах, ніби якісь божевільні карлики влаштували у темряві свій нечистивий бенкет. То миші, Лара, банальні миші. Або в найгіршому випадку щури, скажи своєму шефу, щоб надіслав сюди у рамках допомоги обдарованим дітям порцію щурячої отрути. Коли, звичайно, тут нема міфічного скаженого щура, для якого щурячого отрута, мов спеції до страви, і які їсть за собою своє лайно.